En tot cas, com que és molt tard, en el bloc de la plataforma penjarem els, el recull que havíem fet de les coses que ens semblen que havien sortit més interessants de, de la jornada. En tot cas, sí que a manera de colenda, si us espereu res un minut, l'esperança pujarà aquí un moment i ens agirà. Primer de tot agrair a la Montse i al el Joan, els ponents de la seva col·laboració, sense ells, no haguéssim pogut compartir aquest matí de reflexió i debat. De nou, agrair als responsables d'aquest magnífic i acollidor espai de joves. Demanem disculpes pels possibles errors, tant de gestió com de logística, ja que els responsables d'aquest acte hem posat el nostre temps, la il·lusió, l'esforç, com sempre les escoles de sol, per organitzar-ho, però havia una manca d'experiència i ja sabíem que corríem un risc, un risc molt important. Però ha valgut la pena... Gràcies a la vostra resposta i participació de tots els aquí presents. Avui hem tornat a reafirmar-nos. El Ser U3 és una etapa educativa molt important. Els primers anys de vida d'un infant són bàsics pel seu desenvolupament i els posteriors aprenentatges. Tots els que estem aquí, els acompanyem els infants en aquesta etapa, tots els agents implicats. Hem de continuar aprenent i millorant la nostra tasca diària. Els diferents criteris administratius i polítics no poden tenir més força que l'educació de qualitat dels nostres infants. La Plataforma en Defensa de l'Escola Bressol Pública i els Serveis Complementaris de l'Ajuntament de Barcelona vol ser una expressió col·lectiva de la comunitat educativa ciutadana, oberta, compromesa i plural, que al llarg de més de 40 anys ha construït la xarxa d'escoles bressols i espais familiars municipals. Per acabar, rebutgem qualsevol forma de privatització, externalització o gestió indirecta. Reclamem, reclamem a l'administració millorar i extendre la xarxa d'escoles públiques i serveis complementaris de, de l'Escola Bressol. Exigim l'estabilitat laboral dels professionals que porten endavant un projecte educatiu comú, com són el personal interí i les educadores de suport. Rebutgem qualsevol intent d'incrementar les quotes pagades per les famílies per tal de no agreuixar la situació econòmica que patim actualment. En conseqüència, volem que l'equip de govern retiri les mesures del canvi de model esmentades i treballem conjuntament per una escola pública i de qualitat. El 03 i és. Moltes gràcies.